Book 2 96 96 96 Horòf l'àtif 3 Konjunktionen 3 Konjunktionen 3 Inha't min al-nòm bimujarradi an yaduq Ich stehe auf, sobald der Wecker klingelt. Ich stehe auf, sobald der Wecker klingelt. Ich werde müde, sobald ich lernen soll. Ich werde müde, sobald ich lernen soll ich höre auf zu arbeiten sobald ich 60 bin ich höre auf zu arbeiten sobald ich sechzig bin wann rufen sie an wann rufen sie an sobald ich einen moment zeit habe sobald ich einen moment zeit habe سيتصل هو بمجرد Er ruft an, sobald er etwas Zeit hat. Er ruft an, sobald er etwas Zeit hat. إلى متى سوف تشتغل؟ Wie lange werden Sie arbeiten? Wie lange werden Sie arbeiten? سوف أعمل Ich werde arbeiten, solange ich kann. Ich werde arbeiten, solange ich kann. Ich werde arbeiten, solange ich gesund bin. Ich werde arbeiten, solange ich gesund bin. Er liegt im Bett anstatt dass er arbeitet Er liegt im Bett anstatt dass er arbeitet Sie تقرأ die Zeitung anstatt dass sie kocht sie liest die Zeitung anstatt dass sie kocht sie Er sitzt in der kneipe anstatt daß er nach hause geht er sitzt in der kneipe anstatt daß er nach hause geht soweit ich weiß wohnt er hier soweit ich weiß wohnt er hier has soweit ich weiß ist seine frau krank Soweit ich weiß ist seine frau krank a ver soweit ich weiß ist er arbeitslos soweit ich weiß ist er arbeitslos ich hatte verschlafen sonst wäre ich pünktlich gewesen ich hatte verschlafen Sonst wäre ich pünktlich gewesen. Ich hatte den Bus verpasst, sonst wäre ich pünktlich gewesen. Ich hatte den Bus verpasst, sonst wäre ich pünktlich gewesen. Ich Ich hatte den Weg nicht gefunden, sonst wäre ich pünktlich gewesen.